بِدْعَ بِدْعَ دلالة دلالة muslimin, wa al-umuri muhdatsatuha wa kullu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin muslimin ikhwani filahihmani wa rahmakumullah kita lanjutkan kembali kajian ke kitab Itiqad A'immatil Hadis Akidah Para Imam Alil Hadis yang ditulis oleh Al Imam Abu Bakar Al Ismaili taala Kita masih dalam pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir iman kepada hari akhir. Sudah kita sampaikan di antara urutan iman kepada hari akhir yang pertama al-iman biyaumil ba'ats, iman kepada hari kebangkitan. Kemudian al-mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Kemudian yaumayaqumun naslirabbil alamin. Kemudian manusia berhadapan, menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian manusia Menghadapi yaumul hisab Yaitu yaumun litakririn A'mal Hari pengakuan Atau pernyataan amal Perbuatan manusia Dan ini sudah kita Sampaikan kemarin anggapan Bahwasannya yaumul hisab Itu hari perhitungan Ini kurang tepat ya Perhitungan kalau yang terbetik dalam benak kita Itu hitung-hitungan Antara banyaknya amal kebaikan Atau kejelekan Bukan itu sebetulnya Yaumul Al Hisab. Maka tidak semuanya istilah syariat ya itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kita kembalikan kepada makna pemahaman syariat itu sendiri. Dan Rasul Sallam telah menjelaskan bagaimana gambaran Yaumul Al Hisab. Bahwasanya Yudani Allah Taala min Abdihi Al Mu'min. Kalau Allah menghisap orang Mu'min. Allah mendekati orang mukmin kemudian berduaan dengan orang mukmin kemudian Allah memaparkan perbuatan-perbuatan orang mukmin dari dosa-dosanya kemudian faqarrarahu kemudian orang mukmin itu pun mengakui semua amal perbuatannya tersebut eh diandai dosa-dosanya makanya dikatakan itu yaumun litakrir di situ ada hadis yang berbunyi summa qarrarahul mukmin ya eh, bahwasanya orang mukmin mengakui semua perbuatannya tersebut Kemudian ketika dia sudah hampir merasa binasa, Allah pun mengatakan, كَسَتَرْتُ هَـٰذَا لِكَافِدٍ يَوْمَى وَأَنَا أَفِيرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. Dulu di dunia aku telah menutupinya dan di hari ini di hari kiamat aku mengampuni bagimu. Eh semoga Allah memberikan kepada kita ya ya hisaban yasir, hisab yang yang mudah. Nasehat Allah hisaban yasirah. Ini namanya hisaban yasirah, hisab yang mudah. Atau isya lainnya kata Rasul Al-Aradu Hari pemaparan Amal perbuatan orang mukmin tersebut Adapun pun hisapnya orang kafir Maka hisaban asira Na'udhu billahi min hisabin yas asir Ia Kita mohon perlindungan kepada Allah dari hisap yang sulit Yaitu Allah menghisap orang-orang kafir di hadapan orang banyak Sebagai bentuk penghinaan kepada mereka Eh tentunya setelah Allah sebutkan semuanya dengan perinci. Allah pun apa? Tidak mengampuni dosa-dosa mereka. Namun Allah akan mengazab mereka. Kemudian setelah itu. Allah memberikan catatan amal perbuatan hamba-hamba. Eh fa'amma man utiyah kitabahu biyamini. Fasawfayuhasabu isabhan yasira. Ada orang-orang yang diberi catatan amal perbuatan. E eh, dengan tangan kanannya maka dia dihisab dengan hisaban Yasira wa amman utia kita bau bishimari fayakulu yailaitanilam uta kita Adapun orang-orang yang berbicara amal perbuatan dengan tangan kirinya ashabu eh, shimal. dia mengatakan alangkah baiknya jika aku tidak diberi catatan amal perbuatanku ini. Dalam ayat yang lain min wara ibdhari diberi catatan dengan eh, tangan kanan kirinya lewat belakang punggungnya. Na'udzubillahi min dalik. Jadi al-hisab ada dua hisabun yasirun dan hisabun asir. Hisab yang mudah dan hisab yang yang sulit. Hisabun yasir itu nama lainnya al-aradh. Rasul mengatakan man husiba udhib atau manuki salih isaq udhib. Barang siapa yang didebat ya, diperinci perhitungannya maka dia diazab. Aisyah radhiyallahu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat fa amman amma utiya kitabaw bi yamini fasawfa yahsab Rasul mengatakan, Dalikal ard, itulah pemaparan, alias hisabun yasir. Adapun man nukisa al-hisab uzzib, adapun yang diperinci seperti orang kafir, ya maka mereka diadzab oleh Allah Subhanahu wa Kemudian kata Al-Imam Qurtubi, "Setelah al-hisab maka al-mizan hari ditimbangnya amal perbuatan lianna al-waznan lil jazaa' ya eh, wa yamri antakun badal muhassabah kata imam qurtubi Karena hari timbangan itu untuk pembalasan kepada hamba maka hari per hari pertimbangan amal atau timbangan amal itu setelah hari penghisaban setelah di okay, ya eh, sebutkan semuanya amal perbuatan tersebut dan diakui, maka ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini sudah sempat kita singgung pada akhir pertemuan ke kemarin ahli sunnah mengatakan al-mizan haqqun atau al-mizan haqiqiyun Bahwasanya timbangan dari kiamat, itu hakiki, ya, bukan simbol eh, bukan sekedar Eh, simbol keadilan Seperti ucapan kelompok Al-Mu'tazilah Yang mereka mengingkari akan adanya mizan Dan mereka banyak mengingkari hal-hal gaib eh, Karena kata mereka tidak sesuai dengan akal mereka yang picik Akal mereka yang yang rusak Adapun akalnya orang beriman Maka meyakini semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW eh, Sebagaimana kata Imam Az-Zuhri rahimahullah taala beliau mengatakan alallahi albayyan Allah yang menjelaskan wa'ala rasulil balagh tugasnya rasul menyampaikan wa'alaina atashlim tugas kita tunduk patuh menerima semua yang disampaikan oleh Allah dan arrasul sallallahu alaihi wasallam dianya tentang adanya almizan ahli sunah mengatakan almizan lahu kifatan Mizan pada hari kiamat timbangan itu ada dua daun timbangannya hakiki, ya betul betul ada. Cuma bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Eh, kita nggak tahu ini masalahnya. Cuma kita yakin ada bentuknya. Eh, Orang-orang mu'tazila mengatakan bahwasanya dengan akal mereka yang picik itu mengatakan bagaimana ada timbangan amal kebaikan, sedangkan namanya amal seperti solat, puasa itu sesuatu yang abstrak ndak bisa ditimbang ya ini sekali lagi para penuhan akal tidak mempercayai Al-Qur'an dan sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam ahli sunah menjawab Allah ala kulli syai'in qadir Allah Maha kuasa untuk apa? Berbuat segala sesuatu yang dia inginkan Allah fa'alu lima yurid eh seperti pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mu'jizat-mu'jizat seperti insyikatul kamar bulan terbelah ya logika enggak masuk sama sekarang tidak pernah terjadi lagi Namun ini Allah ala kulis syen kodir ya, Inilah kelompok Mu'tazila Yang mewarisi manhadnya Iblis, manhadnya kaum musyikin Yang menolak perintah Allah Yang menolak syait Allah dan Rasulullah SAW Dengan logika mereka yang Yang rusak ya, Mereka tidak yakin Allah ala kulis syen kodir Pada waktu zaman Rasulullah SAW Bebatuan Itu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW Di hari kiamat nanti Ketika kaum Muslimin memerangi orang Yahudi, batuan, pepohonan semuanya berbicara Allah Alaihissalam. Makanya sekali lagi jangan menuhankan akal. Akal kita terbatas. Selama ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, wajib untuk kita menerimanya. Wa ma'uti tunal ilmi ilah kalila. Tidak semuanya bisa apa dinalar dengan akal. Akal manusia terbatas. Ada ucapan yang indah dari Al Imam Ibn Abil Is Al Hanafi dalam Syarah akhirat ya Beliau mengatakan Asyara'u As la ya'ti bima tuhiluhu al-ukul Syari'at tidak pernah mendatangkan Sesuatu yang mustahil bagi akal ya. Walakin kot ya'ti bima taharu al-makul Akan tapi Syari'at terkadang Datang dengan membawa sesuatu Yang terkadang akal Belum bisa apa? Menalarnya Kan memang akal terbatas Sudah sering kita sampaikan Jangan jauh-jauh Eh, ya, akal itu berpikir tentang masalah hakeeb yang jauh dari dirinya, masalah roh dalam jasanya. Akal tidak bisa untuk apa memahami hakikat roh tersebut pada jekat dengan dirinya. Itulah manusia sekali lagi. Kalau manusia itu sadar tentang dirinya, dia akan betul-betul tunduk kepada semua perintah Allah, semua kabar berita dari Allah dan Rasul S.A.W. tidak menentangnya dengan. Dengan akal pikirannya Akal manusia sekali lagi terbatas Seperti penglihatannya, pendengarannya Semua terbatas kekuatannya Juga terbatas Maka jangan sombong Eh jangan semangin diakal akali Dengan otaknya yang, yang rusak tersebut Dan ini sudah saya sampaikan Ini adalah warisannya iblis Yang mana iblis menentang perintah Allah Untuk sudut kepada Adam Karena menurut dia Iblis itu lebih afdal Daripada Adam Maka tidak layak yang afdal Sudut kepada yang al-mafdul ini hujannya orang ayat iblis. Demikian pula kaum miskin, mereka tidak mempercayai hari kebangkitan, karena kata mereka siapa secara logika yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah sudah hancur. Ini manfaatnya orang miskin menolak hari kebangkitan karena tidak masuk akal mereka. Ada pun orang mukmin sekali lagi, selama itu ada dasarnya dalilnya dari al-Quran dan Sunnah, ya maka wajib akal itu ditundukkan kepada. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam, diantaranya masalah Al-Mizan, Al-Mizan Itu ada hakikat-hakikatnya eh, Sebagaimana dalam hadis namanya Hadis lebih taqah, bahwasannya eh, Seorang manusia Itu ditimbang amal Atau catatan amal perbuatannya Satu ditetapkan dari satu timbang, daun timbangan Yang kalimat tawhid Di daun timbangan yang lainnya Ini artinya ada ada wujudnya eh, Sekali lagi Ini yang harus diakini oleh seorang Mumin, bawasannya Al-Mizan Hakkun Kemudian dibahas oleh para ulama Tentang Al-Mizan itu Yaitu bawasannya apa yang ditimbang Yang benar Ada tiga hal yang ditimbang oleh Allah pada hari kiamat kelak Yang pertama amal perbuatannya Jalilnya Fa'amma man sa'kulat ma'wazinuhu Fahuwa fi'isha terraziyah Waham man kafat mawazinu faumuhawiyah wah maadra kamahiyah naron hamiyah. Adapun orang yang eh, berat timbangan amal kebaikannya, maka dia mendapatkan kehidupan yang yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebaliknya barang siapa yang eh, ringan timbangan amal kebaikannya, maka dia akan masuk ke neraka hawiyah hamiyah. Ini adalah dalil amal perbuatan manusia ditimbang. Demikian pula dalam hadis Rasul mengatakan Kalimatani khafifatani 'ala lisan, saqilatani filmizan, mizan, habibatil rahman. Ayah subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim. Ada dua kalimat ucapan yang ringan dirisan, namun berat ditimbangan hari kiamat dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim. Di situ hadis Rasul mengatakan Ayya saqilatan fil mizan. Ini dua kalimat yang berat timbangannya di hari kiamat kelak. Artinya amal itu ditimbang oleh Allah taala. Ya. Demikian pula dalam hari yang lain Rasul mengatakan walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan pada hari kiamat. Ini dalil amal, ya utapan manusia yang baik demikian pula yang jelek semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh semoga Allah Subhanahu wa memperberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Ini yang pertama, yang ditimbang adalah amal perbuatan. Yang kedua yang ditimbang juga adalah catatan amal perbuatan manusia. Saya dalam Haris bi tadi, eh bahwasanya ada seseorang yang nanti akan diperlihatkan 99 tis atun wa inasi sijillat. Diperlihatkan kepadanya 99 catatan amal perbuatannya Yang pernah ditulis oleh para malaikat dahulu Semuanya jelek ya. Kata Rasulullah SAW Diperlihatkan 99 catatan amal perbuatannya Itu sepanjang dia memandang Semuanya kejelekan Allah pun bertanya kepada orang tersebut al-dhulamaka al Apakah malaikat pencatat itu mendolimi dirimu Menambah baik amal perbuatanmu ini yang jelek dia mengatakan tak yarabi tidak yarabi atau kirimin hadisian apakah engkau mengingkari sesuatu dari catatan amal tersebut? Dia mengatakan tidak yarab. Alakah oburon? Apakah engkau punya obur? Dia mengatakan tidak yarab. Namun Allah mengatakan tidak, bahasanya engkau itu punya satu kebaikan. Ya. Kata orang tersebut, Ya Allah, satu kebaikan dibanding 99 catatan keburukan semua itu eh, tidak ada apa-apanya. Kemudian Allah menimbang. 99 catatan amal perbuatan itu yang eh, sangat penuh dengan kemaksiatan dolar dan sebagainya. Ditaruh di daun timbangan yang satu. Kemudian kalimat tauhid La ilaha illallah atau kalimat syahadatan. Di timbang. Di satu daun timbangan yang lain. Fatah syat asih jilat. Eh, kemudian katatan yang 99 yang jelek itu naik ke atas. Sakulat al-bitokah. Yang berat yang mana? Yang bawah atau yang atas? Para pedagang, ha? ya, yang di bawah kalimat tauhid Allah maka dia pun, ya, mendapatkan kenikmatan di hari kiamat. Ini yang ditimbang adalah apa? Catatan amal perbuatan manusia. Ya, secara keifia kata pak ulama kurang lebih sama dengan timbangan di dunia. Ada dua daun timbangan. Kalau yang naik berarti itu yang ringan, yang berat berarti yang yang di bawah. Yang intinya sekali lagi, dalam hadis yang dikenal dengan hadis yang lebih tokoh ini. Bahwasannya, manusia juga ditimbang amal perbuatannya. Pemberatannya itu kembali kepada al-amal. Kemudian yang ketiga. Yang ditimbang juga adalah badan manusia. Ya. Dalam hadis, Rasul pernah mengatakan. Ia tidak. Ar-rajulul azim musamin yawmal qiyamah wala yazinu indallahi janah baudah. Nanti pada hari kiamat akan datang seorang yang besar yang gemuk yang besar sekali, ya. al-azim Namun beratnya itu tidak lebih dari ya, sayapnya seekor nyamuk. Kemudian Rasul mengatakan, Ikra'u insyitum qaulahu ta'ala" falanuqim lahum yawmal qiyamati wazna bacalah kalau kalian mau firman Allah dalam awakhir akhir akhir surat al-kahfi falanuqim lahum yawmal qiyamati wazna kami tidak akan berikan timbangan atau berat timbangan kepada mereka yaitu orang-orang orang kafir karena orang kafir amal perbuatan kebaikannya tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haban mansurah dan kami hadapi amal perbuatan mereka kami jadikan seperti debu yang berterbangan demikian pula orang musyrik walau asraku la habita annahum akan ya'malun sesanya mereka berbuat syirik maka gugur semua amal ibadah mereka tidak ada timbang yang sama sekali di sisi Allah salatnya puasanya dan sebagainya makanya yang paling utama dalam hidup seorang muslim adalah tauhid ya, kalau sudah berbuat syirik tidak ada manfaatnya akhlaknya ibadahnya semua kebaikannya gugur semuanya nol di sisi Allah SWT. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan tentang kisah seorang sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu ketika beliau menaiki eh, sebuah pohon kemudian angin menyingkap betis beliau kemudian para sahabat yang di bawah ketika melihat tertawa karena apa ya eh, kurusnya betis beliau kemudian kata Rasulallah wa asqal min jabli ahad yamal qiyamah. Bahawasannya betisnya Abdul Mas'ud itu lebih berat. Di hari kiamat. Di timbangan hari kiamat. Dibandingkan gunung Uhud. Ya. Ini sekali lagi. Bahawasannya semuanya ini kembali kepada. Amal perbuatan manusia. Maka sekali lagi. muslimin Ma'ashalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badiru bil-a'mal. Banyaklah untuk kita apa? Beramal as-salih. Nah. Wa'tazawwadu fa'ina khairazali taqwa. Ini... Pembahasan tentang al-mizan, bahwasanya yang ditimbang ada tiga: amal, perbuatan manusia, catatan amal perbuatan manusia, dan badan manusia itu sendiri. Kemudian ada pembahasan lain yaitu tentang ada berapa timbangan pada hari kiamat itu. Ada sebagian mengatakan banyak, ya, karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam bentuk jamak. Ya, Fa'amma man saklat mawazin Mawazin, jama' mizan timbangan Artinya, barang siapa yang berat timbangan-timbangan Amal kebaikannya Ini disebutkan dalam bentuk jama' Namun dalam hadis Disebutkan dalam bentuk mufrad tadi Kalimatani, habi kalimatani, khafifatani, alalisan Sakilatani, mizan, Disebutkan dalam bentuk tunggal yang benar, wallahu a'lam, kata pak ulama, yang betul itu satu timbangan saja di hari kiamat. Ini sekali lagi jangan dikiaskan, kok bisa satu? Eh, Allah la kulishain, Qadir, urusan akhirat, jangan dikiaskan dengan urusan dunia, jangan diotak-atik dengan akal kita. Eh, kita katakan sebagaimana yang dikatakan sebahagian ulama, timbangan hanya ada satu. Ya, namun kenapa disebutkan dalam bentuk jama dalam Al Quran ini biktibarin mauzunat? Karena yang ditimbang itu banyak, maka apa disebutkan seolah-olah itu timbangannya banyak padahal timbangnya cuma satu. Namun karena yang ditimbang itu banyak, maka disebutkan dalam bentuk jamak bi'tibari al ma'uzunat, walahu alam. Ini masalah al mizan. Eh, sekali lagi ada bentuknya, eh, ada wujudnya, bukan seperti yang diyakini oleh kelompok al mutazilah Kemudian setelah Al-Mizan, ada lagi yang tidak disebut Di sini, yaitu asrat Eh, jembatan Allah mengatakan wa illa Setiap kalian Pasti melewati jembatan Tersebut asrat Apa itu asrat? Kata apa ulama? Asrat adalah Al-Jisru Al-Mansub Ala Bahri Jahannam Yaitu jembatan yang ditancapkan Di atas api neraka Jahannam Eh, sebagian ulama mengatakan as tersebut ada qumnah syari lebih tipis dari rambut wa ahadun as dan lebih tajam daripada daripada pedang. Dalam riwayat dikatakan di antara ya atau di tepi-tepinya, di pinggiran-pinggiran sirat tersebut ada al-kalalib, ada kail-kailnya ya. Dan manusia ketika melewatinya itu sesuai dengan amal perbuatannya. Semakin banyak amal perbuatannya, maka semakin cepat dia melewati Asrat tersebut ada yang melewati Seperti kilat, ada yang melewatinya Seperti kedipan mata Ada yang melewatinya seperti angin Seperti orang menunggang kuda Menunggang unta, ya, ada yang berjalan kaki Ada yang merangka ya, Dan manusia dalam melewati sirat Itu ada tiga golongan Ada yang selamat 100% ya, Ini sesuai dengan amal Perbuatannya, hari-hari yang sangat mengerikan Bahkan kata Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Setiap para rasul ketika melewatinya mereka berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan kita, selamatkan kita. Ini para Rasul, kuatir apalagi kita. Eh, semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka jahanam. Semoga Allah memberikan kepada kita kelancaran dalam melewati asarat di hari kiamat kelak. Kemudian, ini yang pertama golongan manusia yang melewati, eh selamat 100% lulus sudah. Yang kedua ada yang terseret, tertarik dengan kala lip, kail kail tersebut namun dia masih bisa lepas, masih bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yang tidak selamat, ya, melewati sirat, tertangkap oleh kail, terjatuh oleh kail tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, jahanam, naudzubillahimindalik. Ya. Kemudian setelah itu manusia akan sampai kepada namanya kontorah. Ada yang mengatakan itu adalah ujungnya sirat, ada pula yang mengatakan itu Sirat yang lain, cuma lebih kecil Jembatan yang lain, cuma kecil Dan pada waktu itulah Manusia akan Mengalami namanya Pengadilan akhirat Akan ada kisos Bahwasannya yang pernah membeli Misaudaranya, itu nanti Akan ada kisos Ea Akan ada pengadilan akhirat Makanya ada istilah hadis Hadis orang yang Bangkrut, yaitu yang datang pada Kiamat dengan membawa Eh, setumpuk pahala seperti gunung Namun orang itu mencaci saudaranya Mengambil hartanya tanpa hak Bahkan mungkin menumpahkan darahnya Maka kebaikan-kebaikan orang yang mendolimi Akan diberikan kepada yang eh, Didolimi Kalau sudah habis kebaikannya Kejelekan yang didolimi Akan diberikan kepada yang mendoliminya nah, min dalik. Makanya Rasul mengatakan Itaqil Ittakil dulma Fa'innat dulma dulumatun yaumal qiyamah Berhati-hatilah kaya dari kedoliman Yaitu mendolimi saudaranya Karena kedoliman itu kegelapan pada hari Hari kelamat Ya, Kalau sekarang kita mungkin bisa tertawa ya, Menuduh saudaranya tanpa hak ya, Mengambil Atau me, Mencabik-cabik kehormatannya Atau mengambil harganya tanpa hak Mungkin kita merasa senang berhasil Tidak diadil di dunia Ingat di akhir ada pengadilan Dan Allah ea, maha adil tidak akan mungkin ada yang didolimi di sisinya. Bahkan binatang pun akan Allah adili. Sampai dalam hadis. Rasul mengatakan. Seekor kambing yang bertanduk Yang dia mendolimis. Eh, kambing yang lain yang tidak bertanduk Itu juga dikisas. Meskipun pada akhirnya mereka akan menjadi turaban. Makanya Allah mengatakan. Tentang orang kafir. Ya laytani kuntu turabah. Alangkah baiknya kata orang kafir. Kalau aku menjadi turab, menjadi tanah. Karena karena mereka melihat bahwasanya hewan-hewan tersebut tidak ada azab bagi mereka, eh mereka mita, nah orang kafir pun ingin menjadi seperti itu cuma tidak tidak mungkin bagi mereka api neraka, jahanam kekal selama lamanya. Ini namanya al kontora. Kemudian setelah itu eh surga dan neraka. Eh di sini disinggung cuma bukan pembahasan surga dan neraka secara eh, terperinci, cuma ini Bab setelah ini dalam buku Etiqad A'immatul Hadits disebutkan tentang tarkus syahada li ahadin minal muwahhidin bil jati aw innar. Tidak boleh manfani seorang pun dari orang yang bertauhid masuk surga atau masuk neraka. Ini pembahasan seperti ini, bukan inti pembahasan beriman kepada surga dan neraka. Eh kita tambahkan sedikit secara ringkas, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini setelah tadi adanya jembatan Eh ya, kemudian ada kantor ada kisah kemudian yang terakhir ini kehidupan terakhir manusia Imaljannah wa Imanat surga atau atau neraka. Nah ujibilaminan minanar kita memang kepada Allah semoga Allah mengumpulkan kita kembali di surga kelak. Ini akhir kehidupan manusia. Ya. Inilah al yomo al akhir. Makanya tidak boleh kata Syekh Muhammad bin Sayyid Siimin kalau kita memakamkan jenazah eh kita mengatakan kita sudah mengantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ini suatu apa? kata-kata yang sering kita dengar, sering kita baca di media, ya. Eh, ini adalah ucapan yang batil. Karena apa? Alam kubur itu bukan alam terakhir. Masih ada hari kebangkitan, masih ada hari apa? surga dan atau neraka, naudzubillah nar. Ya, maka seolah-olah kalau orang itu mengatakan ini tempat peristiwa yang terakhir. Eh di alam barzah di alam kubur, sawalala dia mengingkari hari kebangkitan. Eh, yang terakhir adalah hari eh, Yaumul Akhir, Yaumul Baat, kemudian surga dan dan neraka. Jadi, eh harus kita apa jaga lisan, jangan mengatakan eh kuburan tempat peristiwa yang terakhir. Ini ucapan orang kafir, tidak boleh kita ikuti. Ini adalah ucapan yang mengandung unsur pengingkaran kepada hari hari kebangkitan. Ya Alusunah wal Jamaah dalam kitab-kitab akidah banyak membahas juga masalah surga dan neraka. Mereka mengatakan jadi Imam At-Tahawi rahimahullah dalam akidah Tahawi abdullah ya, mengatakan, ya waljanatuan wa naru makhlukatani latabidani walatafnayani surga dan neraka itu sudah diciptakan sekarang dan tidak akan binasa tidak akan musnah, tidak akan hancur selama lamanya. Jadi ada dua poin. Yang pertama kita wajib mempercayai adanya surga dan neraka. Tentunya yang enggak percaya surga dan neraka kafir, ya. Ini sudah pembahasan yang jelas sebetulnya. Surga neraka itu hakun. Ya dalam hadis Ubadah bin Shamit Rasul mengatakan Ayat Ashadu Allah ila Allah wa anni Rasulullah wa anna Isa ay Rasulullah wa kalimatu alqa ila Maryam wa minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun ay adkhal amal ay barang siapa mengucapkan man syahida alla ilah illa Allah ay para siapa yang bersyahadatain mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia meyakini Nabi Isa adalah utusan Allah dan bahawa Nabi Isa adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan ucapannya kun jadilah maka jadilah. Dan barang siapa meyakini surga dan neraka itu hakun. Maka Allah akan masukkannya ke dalam surga sesuai dengan apa bagaimanapun amal perbuatannya. Ini sudah kita harus yakini surga dan neraka ini hakun. Kemudian pembahasan yang berikutnya kata Pak Ulama. Bahawa surga dan neraka itu sudah diciptakan sekarang ini. Dan yang paling benar surga dan neraka nanti pada hari kiamat itu. Ya surganya yang pernah ditempati oleh Nabi Adam AS. Assalam. Ini lagi-lagi kelompok Mu'tazila. Tidak mempercayai kalau surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Ini sekali lagi para penista-penista agama Allah SWT. Di antara kelompok al Mu'tazila. Di antara yang sekarang memang adalah kelompok Jil. Dan yang semisal dengan mereka yang suka ia menuhankan akal, menolak jalil. Meskipun ayat jelas atau bahkan lebih jelas daripada siang mata di siang bolong, ya, bahwasanya kata pak ulama surga neraka itu sudah diciptakan sekarang. Kalau mau terjelas mengatakan, enggak masuk akal. Kata mereka, ya kalau istilah sekarang ini, kalau surga neraka sekarang itu ada, mubazir kata mereka, abas, sia-sia, karena dia tidak dia, dia Seperti rumah dibangun enggak ditinggali mubazir kata mereka. Naudzubillah min dalik, ya padahal ayatnya jelas. Allah mengatakan tentang surga uiddat lil muttaqin wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin adwa as-samawati wal ardu uiddatil bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang, yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Yang Allah uiddat ya bahasa Arab uiddat itu fi'il mu madhi Eh, kata kejalam poh yang sudah terjadi, ujudat yang telah Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Demikian pula tentang orang-orang kafir. Wataku nara lati lil kafirin. Ha, takutlah kalian kepada neraka yang telah ujudat disediakan bagi orang-orang apa? Kafirin. Allah menyatakan sudah ada surga neraka sekarang ini. Namun kata mereka, ah, itu mau badir tidak masuk. Akal mereka yang yang fisik yang rusak. Ya, maka sekali lagi harus kita berhati-hati. Ya, harus orang Muslim namanya Muslim itu istislamilah pasratullo kepada Allah, kepada perintahnya, kepada kabar beritanya, tidak menentang dengan akal-akalnya. Ya. Oleh itulah Ali bin Abi Thalib mengatakan laukana dino berayi, lakan asal khafi awalabilmasimin Allah. Seandainya agama dengan akal, maka yang lebih utama di ketika wudhu pakai sepatu, pakai kaos kaki itu yang bawah. Eh ya, karena itu yang tempat yang kotor, cuma syariat bukan akal-akalan. Syariat adalah wahyu Allah. Perintahnya apa? Membasuh yang atas bukan yang bawah. Itulah agama, bukan dengan akal namun dengan dalil dengan Al-Qur'an dan yang Sunnah Rasul sallallahu wasallam. Kata mereka, kalau surga neraka itu ada sekarang itu mubazir. Kata ulama, tidak ada Islam mubazir. Allah lebih tahu eh ya, tentang hikmah segala-galanya. Ya, di antaranya tidak ada kata mubazir. Buktinya apa? Ketika manusia nanti akan kita sampaikan tentang adab dan nikmat kubur neraka dan surga dipakai untuk memberikan nikmat kepada penghuni barzah yang mukmin, ya dengan dibantangkan eh, surga meskipun dia di alam barzah dia masih apa, eh, bisa merasakan nikmatnya surga. Demikian pula yang diadab di alam barzah di alam kubur dia diadab juga dengan api neraka diperlihatkan api neraka sampai ya apinya kepada atau panasnya kepada para penghuni Alam barzak dari orang-orang kafir tersebut. Anwaruilladuna aleha huduwan wasya tidak ada istilah apa mubahdir. Yang mubahdir itu adalah otak mereka yang menentang apa eh, firman Allah سبحانه وحَتَّى اللَّهُ. Ini sekali lagi orang-orang kurang ajar kepada Allah سبحانه وحَتَّى اللَّهُ. Kau telah Surga neraka sekali lagi dalam riwayat atau dalam ucapan ulama yang lain mau judatan al-an. Al-Naru Wal-Janatu al Wal-Nar Makhlukatani Mawjudatani Al-An Kata para ulama, surga neraka itu Sudah diciptakan, sudah ada Sekarang, kemudian Pembahasan yang berikutnya, Latafnayan Surga neraka itu kekal Abadi, eh tidak Musnah, tidak binasa Bukan seperti kelompok Jahmiah Jahmiah itu seniornya Muqtazilah Ya, yang Banyak para ulama mengkafirkan mereka Karena banyak ia akidah mereka yang keluar dari Islam di antaranya akidah bahwasanya surga neraka itu kata mereka tidak kekal ya bahwasanya akhirat tidak kekal itu ajarannya kelompok al aljahmiyah Pada jelas dalam Al-Qur'an Allah mengatakan tentang para penghuni surga ya juga tentang penghuni api neraka innal ladzina kafaru min alkitabi wal musyikin fi nari jahannama khalidina fiha e ulai kahum syarrul bariyah panguningan neraka saja kekal demikian pula dengan apa aya nerakanya demikian pula tenang surga aya innal ladina amanu wa amsalihati ulaikahum khairul bariyah ya jazaaum inda rabbim jannatu adnin tajrim min taynal khalidina fiha abada kok kata mereka ya tidak kekal ini sekali lagi ya kesesatan kelompok-kelompok Ali al albidah maka sekali lagi ya di luar sanana udzubillahi min kesesatan berbagai macam bentuknya Eh, maka kewajiban kita membentengi diri kita terus dengan belajar akidah dan terus belajar, jangan pernah bosan karena sekali lagi di luar sana arusnya sangat deras kalau kita eh, tidak membentengi dengan ilmu akidah yang sahaya akidah salah, kita akan masuk ke dalam eh, arus yang berbahaya tersebut eh, bisa apa, menghancurkan dunia dan akhirat, akhirat kita kemudian, kata para ulama mereka, kelompok jahmiah dan yang semisal dengan mereka berdalil Kan yang kekal itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kok dikatakan surga dan neraka kekal? Maka jawab para ulama. Itu tidak saling bertentangan. Bahwasanya surga dan neraka itu kekal. Dengan seizin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan zat mereka. Mereka kekal. Eh, yang maha kekal Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah memberikan kekekalan tersebut kepada surga dan neraka. Beda antara kekekalan Allah yang secara zatnya memang kekal. Dengan surga dan neraka. Yang kekekalannya dengan seizin dari Allah. Seperti keyakinan kita. Siapa yang tahu yang gaib? Ha? Siapa yang tahu yang gaib? Saja atau ada yang lain? Secara asal hanya Allah yang tahu yang yang gaib. Namun Allah terkadang memberitahukan hal yang gaib kepada para rasul-rasulnya. Alimul gaibi. Allah yang tahu yang gaib. Eh, ahli mulai ghaib, fala ya, yudhiru ala ghaib, ahadan illa manir tadah merasul. Allah yang tahu yang ghaib dan Dia tidak menampakkan yang ghaib kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridohnya. Nabi Muhammad S.A.W secara zatnya tidak tahu yang ghaib. Eh, ya, maka orang itu syirik kalau orang itu mengatakan Rasul tahu yang ghaib. Rasul sendiri Allah perintahkan. Kal layak kamu manfaat sama wati wal antil keibaillallah. Katakanlah dengan Nabi Muhammad tidak ada yang tahu yang gaib. Di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kal amliku yang sih nafuan wal darat ilah masyallah walakuntu alamul gaib. Las taksoat terminal keri. Seandainya aku kata Rasul tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan wa mama sanasu dan tidak akan menimpa aku apa. Kejelikan Rasul tidak tahu yang gaib. Cuma Rasul Allah beri wahyu tentang hal gaib tersebut. Jadi tidak bertentangan. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Cuma kalau Rasul mengetahukan yang gaib. Itu karena apa? Dari wahyu Allah SWT. Wa Sama dengan ini. Surga dan neraka hakikatnya sebenarnya tidak kekal. Cuma Allah menjadikan mereka apa? Kekal. Jadi tidak saling apa? Bertentangan. Cuma itulah. Sekali lagi. Alil bidak tidak mau taslim kepada berita dari Allah dan ar Rasul sallallahu alihi wa Eh kemudian pembahasan di sini. Yaitu secara ya, secara ijmal, secara global, yaitu makna bab ini tidak boleh kita manfaati si fulan, si alam, ya dari kaum muslimin masuk surga atau masuk masuk neraka. Ini adalah keyakinan alusuna wal jamaah. Ya, dan ini sebagai juga bantahan kepada alil bid'ah yang mereka suka menuduh kita katanya kita ini suka mengobrol. ya neraka. Kullu bitatend dalala wa kula dalatin fin finnar. ini ucapan siapa? Rasul sallallahu kok mereka alergi dengan ucapan ini? Ya, seolah-olah kita mengobrol neraka. Nauzubillahi dalik. Ini kita hanya mengikuti Rasul sallallahu membaca khutbatul hajah ketika awal pengajian. Ini adalah sunnahnya Rasul. Kalau mereka menuduh kita seperti itu. Karena alasan khutbatul hajah seperti itu. Berarti mereka juga menuduh siapa? Rasul mengabrak api neraka. Na'udhu min dalik. Sikit-sikit. Sesat sedikit-sikit. -sikit, neraka. Ini Rasul yang mengajari. Kalau anda enggak, eh suka. Berarti anda apa? Membenci Rasul SAW. Katanya cinta kepada Rasul SAW. Mana buktinya? Ini Rasul mengajarkan. Kata Abdul Mas'ud. Alamana Rasul SAW khutbatul hajah finikah waghari. Dahulu Rasul mengajarkan kepada kita khutbahul hajah di acara pernikahan dan selain acara pernikahan khutbah-khutbah beliau selalu diringi dengan apa kata-kata tadi. Kalau bidatil dolalah setiap bid'ah sesat. doa kula dolalah tingfina dan setiap kesalahan tampaknya di neraka. Ya cuma mereka lah, ya akal mereka masih kurang, eh, kurang setengah. Ya, maka apa? tidak bisa memahami hakikat ucapan Rasul S.A.W di sini. Ini, ya hukum secara umum. Eh, tidak boleh. Jangankan urusan apa? Mengfonis neraka atau surga kepada orang beriman. Sampai-sampai kata Imam Bukhari. Layuqalu fulanun syahid. Mengfonis orang itu syahid. Saya enggak boleh. Apalagi sampai urusan apa? Surga neraka. Ini sekali lagi. Eh, tujuan-tujuan keji kepada. dakwah salafiyah. Padahal da'wah salafiyah. Al-Sunnah wal-Jamaah. Perlepasan daripada hal tersebut. Dalam urusan akhirat. al sangat amat. Saya berhati-hati ya. urusan takfir saya berhati-hati, apalagi urusan apa surga neraka. Demikian pula masa tadi Imam Bukhari dalam kitabul Jihad dalam sahennya ada bab la fulan syahid tidak boleh menfonis orang itu mati syahid. Ya, seperti kelompok-kelompok aroka, kelompok teroris mereka mudah mengobrol apa label syahid, as syahid, syahid kutub, as syahid Abdullah Azam, as syahid Syahid Hawa dan sebagainya. Ini adalah ucapan yang jauh dari akidah dan dari manhaj al-sunnah wal-jamah. Memang mereka bukan al-sunnah wal-jamah, mereka kelompok khawarij. Ya. Mereka rajin katanya menggebar gembarkan jihad. Namun enggak melihat sahib Bukhari kitabul jihad. Di situ ada bab la yukul fulan syahid. Tidak boleh menfaris orang itu mati syahid. Imam Bukhari membawakan dua riwayat hadis. Yang pertama, sabdar Rasulullah SAW. Allahu a'lam biman yujad fi sabrillah, Allahu a'lam biman yuqlamu fi sabilih. Hanya Allah yang tahu siapa yang betul-betul berjihad di jalannya dan siapa yang betul-betul eh, terluka di jalan Allah SWT wa taala. Kenapa? Masalah jihad ini berkaitan dengan masalah keikhlasan, masalah ittiba'. Sudahlah kalau mereka ittiba' kepada sunnah Rasul, na maslakah ayat al hati. Siapa yang tahu? Eh, enggak ada yang tahu. Kemudian riwayat yang kedua dalam Sayyid Bukhari tersebut. Imam Bukhari membawakan riwayat kisah. Ya, pada waktu Rasul berperang dengan orang musyikin. Kemudian ketika mereka ya, masuk ke tenda tenda mereka. Ada sebagian sahabat saling ngobrol. Memuji salah seorang dari mereka. Si Fulan itu Masya pemberani. Berani di medan pertempuran. Apa kata Rasul? Huwa finnar. Orang itu masuk neraka. Para sahabat heran. Dohirnya Masya Allah pemberani. Mujahid. Eh ya kalau sekarang sampai masuk youtube dan selfie dan seterusnya eh, namun kata seluwa finar dia di neraka sebagian sahabat atau seorang sahabat yang dekat dengan orang itu eh, terus ya, eh, me, eh, menemaninya ingin betul-betul membuktikan kebenaran sahabat Rasulullah, mereka yakin cuma betul-betul ingin apa? melihat langsung dan betul ketika orang itu eh, terluka dia tidak sabar, bunuh diri Ya, Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. sallam Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa sallam Membacakan hadith Inar rajula layak malu bi amali Atau ya layak malu amala ahli alil jannah Fima yabadulinnas Wahua min ahli nar Sesungguhnya ada seseorang yang dia berbuat Seperti perbuatan penghuni surga Yang nampak di hadapan manusia Padahal dia penghuni api Api neraka Eh ya, maka dari sinilah sekali lagi kita dilarang untuk menfonis orang itu apa? Mati syahid atau masuk surga. Meskipun orang itu kita lihat, Masya Allah, luar biasa. Tolabul ilminya, dakwanya, jihadnya, ibadahnya, sedekahnya, luar biasa. Tidak boleh dalam akhidah sunnah mengatakan, Orang itu pasti masuk masuk surga. Kita tidak tahu hati, hati orang. Ya. Ini sekali lagi. Demikian pula dengan apa? Fonis api neraka. Ya. Imam atau Hawi rahimullah. Dalam akidah tauhu yang mengatakan narjulil muhsinina minal mu minina anyafuah anhum waidikhilahumul jannah tabirahmatih kita hanya bisa berharap semoga orang yang baik dari orang beriman itu mendapatkan ampunan dari Allah dimasukkan ke dalam surganya dengan rahmat Allah walanakman alehim namun kita tidak boleh merasa aman walanashadlambil jannah. Tidak boleh kita menfonis orang itu pasti masuk masuk surga. Sebaik apapun yang kita lihat, tidak boleh menfonis. Kita hanya bisa apa? Mendoakan semoga dia masuk surga. Demikian pula sebaliknya, wanastagfirullahi mu'sihiim. Kita hanya bisa apa? Mohon ampun kepada Allah. Semoga yang jelek dari orang mukmin diampuni dosanya Allah Taala. Ayah wala nukhulituhum. Amo tidak boleh kita apa? Memastikan orang itu pasti masuk api api neraka. Demikian pula Rasul mengatakan dalam tarusan hadis riwayat Bukhari tadi. Wainar rajul layak malu amala ahlinar fimaya berinas wahwamin alil jannah. Namun sungguh ada orang yang dia hidupnya itu ya berlumuran dengan dosa, Berbuat seperti peng, eh, perbuatan penghuni api neraka yang nampak di hadapan manusia, namun dia masuk apa? Masuk surga. Kita nggak bisa apa? Menfonis urusan akhirat urusan Allah kita serahkan kepada Allah. Bahkan kata pak ulama. Ya, seperti Syahrin baca yang lainnya, bahkan orang kafir, ya kresen Yahudi, ketika kita tahu dia mati dalam keadaan seperti itu masih memeluk agama Yahudi nasi, tetap tidak boleh kita mengatakan pasti di neraka, karena kita enggak tahu, bisa jadi dia masuk Islam, secara semui semui kita enggak tahu, seperti kisah Jabah, ya najasih masuk Islam, ya tanpa ada seorang pun dari Umatnya, penduduknya, kerabatnya yang tahu dia masuk Islam. Ya. Allah memberitahukan kepada Rasul. Ada saudaranya Muslim yang mati di ya, Habasyah di Ethiopia Tidak ada yang mensalatinya. Maka dicariatkan shalat gaib. Ya. Ini sekali lagi dalil. Ya, tidak mudah menfonis tentang surga neraka. Illa biddalil Yang khusus tentangnya. Makanya Imam Ibn Hajar As-Qolani Rahim Allah, Ketika mensarhak ayat ucapan Imam Bukhari dalam Fathul Bari ada bab tadi la yukolu frans saya tidak boleh menfonis orang itu mati syahid. Kata Imam Hajar ala sabil kata bidalit illa biddalil aw bil wahy. Ya. Maksudnya tidak boleh menfonis orang itu mati syahid kecuali dengan dalil khusus wahyu khusus. Contoh misalnya Rasul mengatakan ketika di atas Gunung Uhud, kemudian bergetar Gunung Uhud. Eh Rasul bersama Abu Bakar dan Umar. Kemudian Rasul mengatakan, eh Daya Uhud. Eh Tenanglah kaueh ya Uhud. Fa'inna Aleka Nabiun wasyahidan. Karena di atasmu ada seorang Nabi dan dua orang syahid. Yaitu siapa? Abu Bakar Wah, Wahemah. Boleh kita mengatakan Umar syahid. Umar berserta. Bapa. Karena Rasul yang mengatakan demikian. Hamzah, Saidu, Suhaja, boleh. Eh Karena ada Jalil. Eh Ada pula. Ya, seperti Kadi, Syahid Kutub ya, As-Syahid Syahid Kutub As-Syahid ya, Abdullah AS dan sebagainya Atau kita mengatakan As-Syahid Syekh Al-Bani Tidak boleh ya. Tidak boleh berlebihan dalam hal seperti ini Ini masalah sah menggelari saja Syahid tidak boleh Apalagi memberikan Vanis, orang itu pasti masuk surga Masuk api neraka Ini sekali lagi bantahan juga kepada al-beda Yang menuduh kita suka mengobrol ya al-finar, berarti kalau kalian Mengatakan ini perbuat bid'ah berarti kalian Vanis kita masuk neraka, tidak Tidak ada kelaziman, bisa jadi Anda berbuat bid'ah-bid'ah tersebut Namun bisa jadi Anda masuk surga Itu berurusan, bukan urusan kita, itu urusan Anda Dengan Allah, seperti syait kutub Ya kita fonis, saya Kotob di dunia ini dia adalah orang yang sesat, eh bapaknya teroris yang mengajarkan terorisme di abad ini. Kita yakin dia sesat. Adapun urusan akhirat antara dia dengan Allah bukan urusan kita. Dimasukkan surga, yaitu urusan Allah swt yang Maha tahu. Eh, Usman bin Laden misalnya, eh para ulama mengatakan dia kelapa kawarit, eh, kelompok teroris, eh dia, eh perusak Islam. Ini kita manfaat di dunia Dengan bukti, dengan dalil ya. Namun urusan akhirat Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Demikian pula Syekh Al-Bani, Syekh Bin Bas Kita hukumi di dunia Ulama ahli sunnah wal jamaah ya, Mujadid, pembaru abad ini Karena keilmuannya akidah dan sebagainya ya, Kita puji mereka Para ulama-ulama ahli sunnah Namun demikian tidak boleh kita mengatakan Syekh Bin Bas pasti di surga Na'udhubillah min dalik tidak boleh boleh berlebihan ya. Meskipun dengan Al-Bid'ah, dengan Al-Sunnah Tidak boleh kita apa? boleh Berlebihan ya, Sekali lagi Ini pembahasan bab Yang akan insyaAllah kita baca Lebih rinci insyaAllah Pada pertemuan yang akan datang Namun ini sudah sampai tadi bahwasannya Urusan memfonis orang itu surga, masuk surga Masuk neraka Itu adalah hak Allah Kecuali dengan jalil yang khusus Contoh masalah masuk neraka Eh ya, kita katakan Abu Lahab, Abu Talib, meskipun mereka paman pamannya Rasul, eh ya, meskipun dari keluarga Rasul S.A.W. Namun tabat yada Abilahben, wataf kita pastikan masuk neraka, karena jalannya ada. Ya. Lawannya yang Divonis masuk surga, kita katakan Abu Bakar Filjannah. Umar Filjanna, Uthman ayah eh, Ali Filjanna, Abdurrahman Bin Al Filjanna. Sepuluh para sahabat yang masuk surga. Kita yakini seperti itu. Bilal di surga. Ukasah bin Mesan di surga. Eh, sahabat bin Kalbisama di surga. Para sahabat salam di surga. Kita pastikan. Eh, namun yang tidak ada dasarnya, tidak ada dari khusus tentangnya. eh Kita tidak bisa apa Mengatakannya. Cuma secara umum tadi, sebagaimana kata Imam Tohawi kita bisa berharap semoga Allah mengampuni orang beriman memasukkan mereka ke dalam surga. Dia eh, mengampuni orang yang jelek dari mereka cuma menfani surga neraka ini sekali lagi bukan di tangan kita. Eh semoga Allah سبحانه و تعالى menjauhkan kita dari adab api neraka dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akul kali hada, wa akhiru da'wana. Anil hamdulillah rabil alamin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung Uvit TV dengan belanja di Uvit